Judecata de joi, acum îl avem alături, în direct, alături, pe Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Mai ați dat emoții, domnul Popescu, bună dimineața! Bună dimineața! De ce? Bă, nu știu, m-au luat emoțiile, că știam că sunteți cu noi în direct în dimineața asta și m-am tot bălbuit. Da, o să vă adresez niște întrebări. În această dimineață De asta ne temem Dumneavoastră Școala rog? nu se termină niciodată Da, de asta ne temem Școala nu se termină ah, niciodată bă, da, da Dar puteți, auziți, dar puteți să veni și la reexaminare Mai în toamnă Da Eu cred că, eu cred că o să treceți Mulțumesc Examenul ăsta. Cred că o să-l treceți Nu e greu M-am gândit la meciul România-Norvegia A trecut o zi de atunci Da o zi care s-a consumat uh, ca o sărbătoare, cu toate că am uh, ratat victoria. Da. Uh, au Sigur, au fost extraordinar uh, peisajul, uh, priveliștea celor 30.000 de copii în tribune, care, cu tricolorul în mână și deșteaptăte române pe buze, au încurajat extraordinar echipa, național, sigur că pretențiile norvegienilor uh, sunt de-a dreptul jenante, cu strigăte tribale, de... s-au speriat de niște copii și au făcut reclamații la uh, UEFA. Dar uh, asta nu ne-a stricat uh, sărbătoarea, comportamentul deplasat al uh, norvegienilor, o să o stric eu, încerc acum. <sus> Asta mi-e meseria. Prin urmare, vă pun următoarele întrebări. Da. Dumneavoastră și europenilor FM. 1. De ce a fost nevoie de o sancțiune pentru rasism a UEFA asupra naționalei României, ca acești copii să fie invitați la meci? 2. De ce au fost folosiți pe post de șmecherie Românească pentru a fenta hotărârea forului european. 3. De ce nu au fost aduși de mult la alte meciuri normale, fără pedepsă ale naționalei? Hai nu 30 de mii odată. Dar câte 5.000? 4. Când vor mai fi invitați 30.000 de copii români pe arena națională? Atunci când luăm următoarea sancțiune UEFA de stadion gol? 5. Jucătorii tricolori s-au arătat impresionați de modul în care i-au susținut copiii. De ce nu am auzit pe nimeni căruia să-i fie rușine pentru cum au jucat și să ceară iertare copiilor? 6. Pe lângă truc, micuții au fost utilizați și ca acoperire pentru nivelul de joc lamentabil al Naționalei României. Cu excepția scripirii de moment al lui Mitriță, am văzut primitivism în execuții, sărea mingea din ai noștri ca din colțul mesei, penaltiul ratat penibil fiind o culme, Joc aerian cu multe, așa zise, centrări la întâmplare și lumânări disperate, când aveau în față jucători net mai înalți și mai puternici decât ei, nenumărate pase pe tavă la adversar, condiție fizică modestă, în final norvegienii călărindu-ne literalmente. Că luăm gol, eram sigur, mi-a fost teamă până în ultima clipă că mai încasăm încă unul. Mulți dintre puștii din tribune sunt elevi ai școlilor de fotbal. Știu deja sportul ăsta mult mai bine decât microbiștii patrioți. S-a întrebat cineva ce și-au zis în sinea lor? Astea sunt întrebările. Foarte, rău, foarte rău sunteți. Dar să știți că nu noi am inventat, adică nu pentru România a fost inventată participarea copiilor la un meci internațional pe un stadion suspendat. Cred că s-a întâmplat în Serbia, nu? Luca? Da, înainte? recordul precedent a fost stabilit în recordul. Cred că a fost primul meci care, la care au participat exclusiv copii. Partiza în Belgrad, Aze în Europa League, unde au fost 22.000 de copii, dar asta e o directivă de la UEFA, care permite această portiță în regulament, făcută de UEFA, că au zis, ok, decât să fie stadionul complet gol, fie, mm -hmm. să poată intra copii. Domnule Asta ca... copii. nu răspunde la niciuna dintre întrebările pe care le-am pus eu. Păi nu a spus că de ce am folosit noi o șmecherie ca să da, aducem copii la păi De ce nu i-am adus pe copii în, înainte să se producă sancțiunea? S -a, s -a mai întâmplat. De ce nu i-am adus pur și simplu acum un an sau doi sau trei sau șapte? Au mai fost de ce? Cazuri, uite, de exemplu, în 2011 la un meci România-Belarus. S-a mai întâmplat, în general, la meciuri fără miza acestuia. Meciuri mai puțin importante. A fost un meci România-Belarus unde a fost dat acces gratuit copiilor și pensionarilor. Am mai fost un meci acum vreo 10 ani, tot așa, cu Albania sau nu mai știu unde, au fost primiți 10.000 da. de copii gratuit. Ok, o, o acțiune de asemenea deci amploare n-a mai fost. Prin decenii, da, ca să găsiți astfel de exemple. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Da. Eu mă simt, nu mă simt bine, că au fost folosiți copiii uh, cu, și cu mare încântare din partea oficialilor federații. Mamă, ce șmecherie am găsit noi, ne-am uitat și am văzut. și am... Copiii nu trebuie să fie folosiți în felul acesta. Copiii trebuie aduși la meci în mod gratuit de câte ori sunt meciurile ale naționale. Bineînțeles, nu 30 de mii odată, dar câteva mii de copii pot fi aduși. Sau măcar, nu știu La fiecare meci sunt la. facilități Pentru familiile cu copii Copii care vin împreună cu părinții Sunt pachete mai ieftine Acum e până la urmă o acțiune comercială Nu poate fi gratuit de fiecare dată Însă, având în vedere contextul În care s-a întâmplat asta mie, Mi se pare o acțiune lăudabilă În Federației, să știți, eu am fost acolo și pe tot timpul meciului am stat de vorbă cu copii, au venit copii din tot felul de sate, de comune, au venit de la 700 de kilometri, nu mai să în viața lor într-un oraș important, dar rămite în Miten București și mai ales erau copleșiți de evenimentul ăsta, de pe Arena Națională. Cred că, până la urmă, a fost un exercițiu bun. Sigur, a fost, după exemplu ăsta dat în Serbia, a fost, după o directivă nouă a UEFA, a profitat federația de această portiță, dar, nu știu, a fost bine organizat Copiii au primit și de mâncare și de băut la stadion. Pf, nu știu ce să zic. Aveți no, dreptate în, în parte. Constat, Fotbalul slab. Că constat, în continuare, că nu răspundeți la întrebările mele. O să vii la mărire. Am spus eu, vă rog, da. Nu, Luca eu vine la mărire. Ta mărire? Ta păi la mărire. La mărire? Păi până la mărire... că n-au da. fost hrăniți. Nu, nu ne înțelegem, domnule. Da. Nu... Dar să... Da, să știți că vă dăm dreptate cu fotbalul. Da. E nenorocire. <laughs> Îți vine să-ți dai palme când Pe vezi. Pe de și altă acolo parte, re... dacă e să vorbim de fotbal, echipa Națională de Tineret face semifinale de campionat european vara trecută. Toată lumea zice, domnule, noi vrem, dacă colo ăștia vechi să nici nu mai existe, să vină tineretul. În echipa de start cu Norvegia au fost cel puțin 5 jucători da. dintre cei de la Naționala de Tineret. Iată că pasul ăsta se face greu și sunt niște probleme. Am vrut să schimbăm selecționerul, a venit Cosmin Contra. Acum nu mai suntem mulțumiți de Cosmin Contra, așteptăm alt selecționer. Ideea e că avem o problemă. Da, da o avem. Contra, a știut să-l înjure pe George Pușcaș pentru ratarea, da. într-adevăr, genanta a penaltiului, dar nu a înțeles să se adreseze copiilor direct și să le ceară iertare pentru stilul forfătă pe care l-a Exchipat această națională Națională forfotă N-am pomenit așa ceva Da, din păcate nu Nu este un bun comunicator Cosmin Contra, asta e un lucru cert Domnul Popescu, dumneavoastră, ați auzit Știți că există un joc pe calculator Mă rog, pe consolă, care se cheamă FIFA FIFA... Da, știu cum să. Bun, tocmai a fost lansat FIFA 20 și pentru știu prima ca dată... meu cu așa ceva. Da. de unde să știu. Da, o bună parte din joc este uh, făcută în România. E construită aici în România. la da. uh, Și tocmai a fost lansat, pentru prima dată se poate juca și cu echipe din Liga I de fotbal românească. Deci cu FCSB, cu Dinamo, cu da. nu știu ce. Chiajda. Da, Chiajda, mă rog. Și jucătorii de FIFA români au fost super încântați, mulți dintre ei, printre care și eu, ne-am repezit să jucăm cu echipă din Liga 1. Și experiența este super realistă, vă spun. Asta e stilul forfotă. Deci echipele sunt atât de bine calibrate încât îți mungi părul din cap. Oricât de bun ai fi pe consolă și pe controler Practic e imposibil să joci, adică ratări de penaltiuri, păi bine cât de cât a tras pe poartă, să vedeți cum e când nu ni nu merești. Deci e foarte realist ce se întâmplă. Formidabil, e... deci au studiat realizatorii, da. jocului, exact. au venit pe teren aici și au studiat da, da. Da. Da. nici da, nu române. era greu. E foarte realist, vă spun. asta e nivelul, din păcate, ce să facem? Ne amăr mă rău, da. Bine, dar am reținut întrebările dumneavoastră, nu știu dacă am trecut sau nu, dar superăm în indulgență și poate cine știe ne mai primi și la următorul examen săptămâna viitoare. Păi următorul va fi, eu despre, despre fotbal, după cum bine știți, nu scriu și nu vorbesc despre fotbalul românesc, decât în situații ca aceasta. Da. De când se va ivi următoarea sancțiune pentru națională și vor fi aduși din nou copiii, ca să salveze situația, atunci o să mai scriu. Da, să sperăm că ăștia mici n-au făcut nimic greșit. Mulțumim, Domnul Ei nu! No. Ei să, săracii n-au făcut absolut nimic greșit. De unde s-a înțeles așa ceva? Din nu, ce nu, așa? nu, nu, nu, nu, nu s-a înțeles asta. Ideea era că uh, am fost sancționați pentru ceea ce a făcut publicul și scandările rasiste și să sperăm că cei mici n-au spus și ei ceva cât să ne mai suspende în continuare. La asta mă referăm. No. N-am auzit, eu n-am auzit așa. Nu, nu, nu, a fost... Uh, Domnul Popescu, vă mulțumim tare mult. Bine, o zi bună, vă mulțumim!